Nonde ikasi egun hainbesteko informazioa, aste, borra, aste baten erdian zailada utatzea eta bizka bat zentzu bat maitea, bo, nahiz eta ez den beti ala egiten, eh? eban kizonuntan. Hade, poiz de montekin asteko, aspaldies baitu goi patu katalana, Carles está content. Egea erran, ulerzen alda pixka bat. Andalusiako enpresabatek xingar markabat ateladu, fe enpresabat da ez du xingarra bakarrik, baina bere xingar xailaren zat logo bat eta izen bat du. Pig Demont, deitzen dena. Pig Englishes Seria. Hitz dioko abalitz bakarrik, baina logoa ere bada horrek ilanen pig demont, eta logoan beraz, xerri baten buru bat, puiz demonten betaureko, eta ile forma berezi ezagun berdinarekin. Bon, ez da content, Carles. Diabetza intelektuala sartzen da hemen jokoan, eta mementuz beraz, justizia administratiboaren esku artean da afera. Abokatuak bere gain hartu du. Andaluzian kokatuaren enpresak izena aldatu du edo sortu du abenduan pig de mont, izendatzeko bere enpresak. Eta bere burua, babestu du eranez, logoak eta izenak ez dutela tela loturarik agres puiz de montekin. Hm. Bom, eh, piskat gutaz gufatzen zira ez, Alberto González. Enpresak horrez gain, anobat ere, izenatu du rufian, diputatu katalanaren per izenarekin. Arrigarriena, Na aski provokazio pixka bat ere baden hemen, eh? baina empresak dio bere izena sortu dela Andaluziar eta Espainola izatearen ahotasunetik. Ebe bai, badu logika, eh? espanola izan nahi ez duena xerri zirudikatzearekin mesua aski argi da. El mankizun txatiriko baten zat, idea ona, atxe mantzuten, baina nxalmenta produkturako erabiltzeak beste dimentsio bat hartzen du. Eh? Hako eta xingararen munduan gelituko gira, uh, ba ima lerushki, uh, ikusi duzuia Lidl-en publizitate berria. A Norbaiteka ipatu ditu, kusi duzu Lidl-en eh, publizitate berria, behez, bakizu ez du Ah, bai, egia, interneten da berrik. Putsas, diadenik berantetxia nuela Bayonako festak urbiltzea Hene bost egunetako t-shirtasuriak Bost t-shirtasuriak Prezditut, aspaldian errangabedoa Bainan unekin, orain di gehiago Berantetxia dut Hoitarazten baitaot, zer den Bayonako festaren Ispiritua Bayonako xingarrantzat, egin ote Ira Garkia, ea Bayon, Bayon, Bayon, Bayon hey! Ferian dut genez, gaspul E le son, e le fil Ken fil Baina, eskizpasa Bayona, eskizpasa Bayona. Neskak, bau? Baina, Bayonaen gertatzen dina, Bayonaen galditzen da. Etabai, Bayonaenako freztetan, nahiduzun, egiten duzu betti no limit, eta hortan da mesuaren problema, xarehan batzure keshu agertudira mesuarekin. Demi da putz, utz, huts, huts, huts, hits, hits, hits, hits, hits, hits, hits, hits, hits, hits, hits, hits, Itz eta putz. Ben, moxika piskat, eta ondotik komunizmoaz itz egingo dugu, piskabat, ez keskatu. Euh, Frantziako gobernuak Karl Marx haipatzen euh, baiturrain, eta bai. Eh, ez da komunistena bakarrik, hola da. Eta demora piskat ere barimadugu, iparkoreara joan engira. Eta ondotik, fret behuet, zuritza, eh, bide lapurak taldearen azken diskoa, Deskubritzeko, bainan erik belaia gora taldea deskubritzeragoa zen gauaheltzean deitzen den kantua eta lehen zingela ateratzen baitu. Belaia gora mutrikoko talde batz. Joan urtean sortua, berri-berri eraz, hemen txetan Korputzean, korputzean Barrena ezin naiz gelditu Mugitzen aspen naiz, batera eta bestera Musika jartzen duten tokira Joaten naiz gaua eltzen zunak Gauaeltzean deitzenak antua, etzaita zegoen geldirik beraz gauaeltzean. Belaia gora taldea eta hauek mutriku aldekoak dira eta behuartuz hartu ziste, eh? Sintetizadoreak nagusi bi dira taldea osatzen dutenak, Igor Lez Atxaga eta Aleksarana. Teklatu, sintetizadore, gitarra, perkusio hori dena beraz. Belaia gora proiektu musikal berri huntan diskoa pentsatzen alda laster ere, agertuko duela taldeak. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz ap ha, ha, ha, ha. hitz! eta putz! Bide lapurak talaren disko berria orkestuko doku laste Fred beruetek eta horretarazten nautzuet ere horren uh, erdi bat barne seiak oge gutitan belpozuet izango dela gure gomita altsasuko hauzian bel belpozueta eta belarun bateko mobilizazioaz eta beste egeran baitira gauza kaipatzeko um, beste naz gauza arrigarrietan, gaurko gauza arrigarrietan franziako mini Bat, Karl Marxen hitzak berriz hartzen uh, bon, haipatzen, baita engeltzere bere argumentazioa justifikatzeko betiuntxadabak izu pensalari handi baten hitzak berriz hartzea Viktor Higo adibidez Hulek bon. uh, Marx autatu du, Marlene Chiapa beraz frantxez ministroak defendatu nahi izan du bere gobernua. Eta Macronen itzak atzo aterazintuenak pobreziaz eta emaiten zuten diruaz pobreheri, pobreak atzkenan ez baitzituen laguntzen, diru horrek eta eniz gastu bazirela. Fite-fite eh? labur biltzen dut. Macronen itzak beriz hartzen etu, beraz lehenik bere txioan. Bozteon eta berroita marre euro hilabetean ilabete, unk, unkitzen etu zularik errezarekin, etzira pobreziatik ateratzen ahal. Ez paduzu ondoan laguntza bat lana orkitzeko, egiazko lan bat, egiazko lan txaribatekin. Hau da gobernuaren proiektua. Eta ondotik beraz, Karl Marxen hitzak berriz hartzen ditu. Langileen askatzea, emantzipazioa, langileen gandik, etoriko da. Hau, Gaur egongo gobernuaren proiektu politikoa, arrunt Marxek kritikatzen zuenaren izla, edera delarik, izlada edera delarik, Kapitala posibil baita, langilean esploatazioari esker, klase burgesaren dominazioa eta mespretsua tranquil pasatzen da Twitter-reko mezu juntan. Bombatzuet ziren kontent eta ez da baida tipi bat ere sortu da Twitteren PCF, Francesch Alderdiarekin, komunistarekin. Eta ez, ez da baida kintesatzen mazaituzteza, luzeago bada, eh. Twitteren atsemen duzia irreski, 미국에 관한 기사 노트. 위대한 국가 군대의 최고령도자 김정은 동지께서 미합중국 대통령 도널드 J 트럼프와 역사적인 첫 상봉을 가셨습니다. 적대와 불신의 과거가 끝장나고 Pekhawa hionyok e mire ga sizaktenan ez zitzom! Lashai La ez da gerlatu miku horainikasi ez ziste Ipach Korearen uh, igatia entzutenari, bainan bai euskal igatiaak eta hemen Ipach Koreako komentatzaile bat emozioz betea entzuten duzuen bezala Ebe bai, zer gertatzen da, telebistan, pantailan Kim Jong-un eta Donald Trump elkarri urbiltzen dira, poliki, poliki, oinez, oinez, eta azkenean eskua emaiten dute elkarri ez dena ulertzen, baina emozioa senditzen da, bere hitzetan eta bere tonuan. Muzika karrera laguntzen du, Pentsa eh? Horako telebista batek ere bali du zerbait sohtzen du, azkenean. Horainzak, musika bistan da eta hori zurekin fredbegoet. Bai, gau, gazteiz eta bergaraleko bidea hartzen dugu bide lapujak talearen disko begiaren ezagutzeko. Egi bababamunduan lehen aizkorak ababizkarrean zer horrokat zertan ziinkistu nikakabatu ikun guztian ez zereiteko barik guztia egin daiala iragan barik egin behar Laaaaaaa! Laaaaaaa! Bide lapurak talea 2002an sortu eta 2008an zenbatnegar bastarretan izineko lehen diskuratera zuen. Gara jartan, Ekaitz eta Ander Sorosabalek osatu bikote bat balima zen, haurten gokta gilaan, ateraduten gohiak eta bi disko behiaren zat, bikote izatetik zazpikote izatera pasatu dira. Hauek dira beraz, momentuan talea osatzen duten kideak. Ander solozabal beraz, hautxean eta gitarra akustikoan, Ekaitz Arambegik, hautxean, gitarra akustikoan, gitarra elektrikoan eta banjoan,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 Apalak budue bakiz, piztia ziren entzatiz, egin da izaria. Bi begibeltzirekin, bintzaren jarion, dauak ez zu radio, Baina gardena da beti hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Bistia izatu badu Atza barkan uitei behar Eizarako bide Zotu dizu oitu irak Eee... Eee... Eee... Eee... Eee... Eee... Eee... Izuak... Ez natu... Zintuet... Eta gaur begira atzoz denaz Bazeleki nozaren, gau noz ez zaren Egi asko tale bilakaturik beraz, bide lapuraken proposamena sen eta borobilu dela ergan naiteke. Lehen diskoan bezala, folk rock elektroakustikoa eta horokorki irlandako eta ergesuma batuko folk rocketik edaten duten doinoak eta erritmoak dira hemen nagusi. Ala ere, amarkantu hauetan, bertzea bertze basua eta sekzio erritmikari esker, soinuak lehen baino gorpuz gehiago badu. Bortzaz, formazio berri honekin, kantuak bertze manera bat ezpentsatuak eta landuak izan dira. Eta taldean joak izateko eginak. baile danza se nadie non dan tu stress vaña no da sag yo dan uapetira ki eta yakino go ichashodan ga kuno zure besoetan Non kantatu canta tu de Zein bortutan mozko tuko nahitzen Nostalgiaren kutberetik edan, daeran. ZUEGA Itzai daokien ez, daiteke lehen baino sakonagoak direla behar bada. Bertzea bertze, juren tzulaika eta irati mahoelo bezalako bertxularien kolaborazioari esker. Orokorki, askikantu laburak eta egitura xinplekoak dira. Buruan, haisege diren horietakoak. Yakimeak da ere, gogiak eta bi izen burua, alako omenali badela beren inguruko jende bohokanari egiten dietena. Hala ere, naiz eta izemuruak nahiko iluna ematen alduen, disko honetan kantu alaiak ditugu nagusi. Bukatu haintzin entzuleak, hoitarazten nautzuet disko hau bide lapurak.bandcamp.com entzun eta teleikarratzen alko duzuela. Neraletik, bertzerik ez orain goz, elduden aldi arteo zen zaituzteet, Bide lapu haktadearen disko behitik hautatu dautzu kantu honekin Utzi bakean, aita! Aiz gazteetan Digun, bire hortatik ez da lortzen ezen Porero manifestari, gazte eta amenari Uere horrelakoa ginen Miriek irazukazu eta laba ezartu Togantapolitik nena dasuretsako eta laba esartut kantaporni tikan do kantaporni tikan la gundo beharra da ke dago bai baina bertako aglenago botere jak betiarraz bat aterinda iba ta hori sia bea eskuada niria gida zu ezartu go suretzako eta laba esartu dogantapordi tikan dogantaponi Nukazu eta laba esartu, ogan ta o Onen adazuretzako eta laba esartu, ogan ta politikak. erapurak taldea Fred begoeta aurkezturik milka egta den ostegun arte... Laster hamar minutu barne, gure gomita, belpozu eta izango da, altsasuko hau zian, uh, be, le segitzen du, aktualitateak aintzina, prokuradoreak epaiari elegitea egingo diola adirazit duelarik gaur, e, spaitu epaiketak kontutan hartu delitu terrorista, eta behortaz hitz egingo dugu eta larumateko mobilizazioaz. E, bosterdiak mementu zeuskaliratetan berriak zurekin με την ηدتα Atxalde hon urtahila eta maiat zartean mila milimetra euri egindu, saiako doblea euriteak ez du jendetan makurak egin, asteuntan bainan bazteretan bada desmasia, bide eta montadura frango zuntzitu ditu, laborarien aldetik gauzak ez zira errex, belarrakezin egin bi perreko izle mazti zain edo arto egileekin mintzatu gira zertan diren jakiteko. Asier ze iza euskal preso politikoa Mo Marzaaneko presonde girate ekagia izan da Ernaniarra Erretreten emendatzea eta 6Garen lehengo inerat apaltzea, erretretatuen mobilizatzea egunazen Euskal Herrian biar joanen dira Florentz Lazer deputatuari bildu dituzten izenpeduren emeiterat, denbora berean elgerretaratzeko deia luzatzen dute, goizeko amaketar ditan berean geluko permanenziaren aitzinian. Euskali Hirigune elkargoko mugikortasun sindikatuak plantan ezagina iduen garaio zer gaz, bere ikus moldea eman du EH Baiek, diogogo eta lana estela behar bezala ere maan, eta autetxibatzuk politikoki erabili izana hori atik salatzen du. Sistroak elkarteak eskaintza zabaltzen duelakasik bi hurtea zpagnealdeko sei ekoizlek sortu zuten Xuxenki beren ekoizpenen saltzeko, Hemen digoiti, arrein freskoa ere proposatuko dute eta BAB eskualdean zarehen banaketa segurtatuko etxezetxe denak kalitateko ekoizpenak dira e zautgarriak dituztenak edo ere biologikoak. Gizho! Gizho! Oste gunean, iso e mankizunean... Lehen txasua inaon gibudutzeko, han nimaleko quiz bat antolotzen dugu. Hirunen sortu an mila behat zun... Fermin? Fermin ah, <laughs> <l 'aura. laughs> <Okay>. Isuren laguntzeileak eta gure egiteko langileak nahaszturik, elga heokoa dute musike inguruko geldera eta blind testeri erantzunez. Superheroi eman. Ostegunean, akartzeko bederatzitan, isu eman kizunean. Pitserusha jo Euskal Herritan astun ta kopetseroa asko asko txikota. Zer ategi ana bisutot. Franga eta historia hori horiana. Pisina jabiak. <hazimus> dita laudenetan laruma tesgoiseko zorzioketoguyetan igandez eguerdi kainzin. <hazimus> Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta, itzeta putz, Berriarekin abiatzeko prentsaitzuli hau genero indakkeria tenore onten nagusi webgunean, Euskal Herriko Unibertsitateak genero indakkeriaren aurkako protokolo berriak garatu du, Euskal Herriko Universitateko kide guztientzat ingurune seguru bat eraikitzea eta mantentzea du elburu, genero indarkeriatik libre egon goden espazio bat, uh, setasunak beraz berrian, erran eh, bezala. Asier ezeiza Euskal Presoa, mondemar zanera, gerturatu dute, hau ere titulunagusi berrian, baita argian... Ez barkatu, Kazeta puntu eu xen, da edota uh, media bazken uh, ermezla ernainiaga tagazkonen zen eta orain mondo e markzanera urbilu dute. Altasuko ausia ere nagusi lehen bitzaz bi jaitenan bezala, Prokuradoreak ele egiteak jarri dio alttsasuko auziiko epaiari Espainiako auzitegin nazionaliak bi eta hahir urte arteko zigorrak ezagi zizkien zorzi hauzipetuei larunatuan larunten manifestazio eginen dute hiruan hauzipetuen alde eta erra Prokuradorea ez da alttsaasuko gerta ere ian epaitegiek hartutako erabakiarekin, Zenbait komunikabe bideek barkatu augeratu duten ez, prokuradoreak uste du, terrorismo delituak izan zirela, bi guardia zibilen eta haien, bi kortekiden aurkako erasoan, Eta orduan, Prokuradorak amabi eta bi urte arteko zigorrak eskatzen zituen sortzi gazten aurka. Altxasoko hausia ere beraz argian nagusi bertituluarekin, altxasoko gazten kontrako epaiari elegitea jarri dio fiskalzak, terrorismoa izan zela tematuta, laster beraz belpozo eta buraxoarekin haipatuko duguna. Argentina ere gai nagusietan ordu honetan berrian edota argian, uh, abortua despenalizatzeko legea onartu du Argentinak ordunaldiaren naldiaren amag Hama laugarren aster arteko abortua despenalizatuko du neurriak kasu guzietan diputatuen ganberak onartu du eta senatuak berretzi beharko du orain aldeko eunta itameka boto jasoditu legeak kontrako eunta hogeita iru eta bat ez da baida luse baten ondotik onartu dute, aste azken goizean asiziren ez da baidak diputatuen artean eta hogeita iru ordu berandoago beraz onartu dute legea, argian eretit Betuluna gusietan abortu asko bidea Argentinako diputatuen ganbera abortu legearen alde agertu da. Eta sare ere uh, ur biletik aipatua eta gora haipatua. rekin gelditzeko etxegabetzeak eta titulu hau bere buruaz beste egin du Banko Popgaren aginduz etxegabetu behar zuten gizon batek. Katalunian gertatu da hori berogeita bost urteko gizonak beraz bere burua jaurtidu du hamargarren soilila hirutik behera morsoak edo polizia etxegabetze ordenarekin etxeko atean zila. Eta ustelkeria, bestalde De Miguel hauzian, ustelkeriak sabin netxearen ateran edo atea jodu Euskal Herrian inoiz, zepaitu den ustelkeriak asoa hundienetakoa da De Miguel ausia, bestek beste dirua suritu, legez kanpoko komisoak jaso eta irigintza operazioekin iruzurra egitea egosten diete, Alfredo De Miguel, arabako eaiotako buruzagi oiaz gain hauzipetutako beste hogeita bost laguni Horietako asko alderdi jeltzaileari oso lotuak beraz ikustekoa da euskal gurtelak ze faktura ekarriko duen bainan xabinetxan aspaldiari dira altzariak estaltzen alderdia alik eta gutien cipristin cipri seco artikulua beraz hemen argian Gazeta puntu eusen titulu nagusializ Seaxka eta Irakazeta langileen mobilizazioa uh, ustaritzen langilek uh, postu murrizketen kontra, beltzez diantzita Seaxkako langilezen Irakazileako geita bost lan postuen alde mobilizatu dira atzo ustaritzen akademia ikuskaritzaren aintzinean antolatutako ekimenean postu murrizketekin lan baldintzak zako direla deitoratu dut media bazken ere gai nagusi dena ordu honetan eta zudozikin bukatzeko prentsaitzuli hau uh, zudozten gai nagusi betiere uoldeak biarnoan eta ondoko eguna bereziki uh, biarnoko salixen irudiak berriz hartzen dituzte eta pundu bat ere zertan diren uh, aipatzeko eta berdin Baiona chailean landesetako eta pirineo atlantiketako Uoldeak nagusi zidozten, erran bezala. Amar bat minuturen buruan gurekin izango da maila muruaga, usai amezala ostegunetan kantuzkantu aipatzeko eta gure azken aipa bene izango da gaukkoa, baina lehenik gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Altsasuko ausia eta kondenak ez dituztelako onartzen, manifestatzera deitzen dute berriz ere Iruñean larunbat honetan. Aste honetan, prentsa masibo batean, nafartar eragilen sustengu masiboa ere agertu delarik, gaur jakin dugu ere, prokuradoreak elegitea, jari diola altxasoko hauziko erabakiari, iturri bat zonara bera, terrorismo delitua ez duelako kontutan hartzen epaiak. Gurekin, Bel Pozueta, epaian zigortutako adur amirez dealdaren, ama, txaldeon? arra txalde bai. Horrein dela bi hilabete itzegin genuen, elgarrekin, eman honetan, justuki, azken e, manifestazio diendetxoaren bezperan, hauzia siaintzin, ondotik, mina eta xerea izan ziren sentimendu nagusiak, epaiaren erabakiaren ondotik, nola senditzen zira mobilizazio berri hauaintzin? Bueno, ba, begira, e, gaur ere jaso dugun berriarekin, berriroren minduta eta sarre,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 emandako e, epaia, e, eta ez dugu onartzen orain e, fiskalak e, dauzkaten e, asmoak e, izugarri izaten ari da, hau da perberzioa, ez dugu onartu nola jolazten ari diren gure zeme alabekin, nola jolazten ari diren herriarekin, e, eta azken finean e, e, euskal herria eta estatus oarekin. Ikusten duguna hau ez da, argi eta garbi ez dugu esan e, e, Estatua Espainia eh, ba demokrazia dagoenik. Zein dugu hori eh, esan Ez. Zer da jokoan askeneana mobilizazioanetan. Mobilizazio Zer dago jokoan? Jokoan dago alde batetik eh, guk eskatzen duguna benetako justizia. Jokoan dago baitare gure gizartean dauden eh, giza eskubideak oinarrizko giza eskubideak. E, mantentzea, aldarrikatzea eta e, bai e, mobilizatzeko, bai e, justizia, bai e, inoazentzia presuntzioa, bai bueno, badaudea inbeste, gure kasuan ari gara ikusten, ba, badago, ba, ari garela bizitzen, atzerak ari garela egiten, eta ikusten dugu, ia ia laro geita margarren e, e, amarkadan, E, Garailortan e, askatasunak eta eta zegogon eskubideak oso oso murrititza zegoen eta egoera oso lataszegoen eta gaur egun bimila eta hemezortan ari gara bizitzten egoera oso antzekoazeritzaarrezko Espanyako Zitegi Nazionalak uh, bi eta 13 urte arteko sigorak Zariziskien sortia osipetuei bainan ejan bezala astapenean uh, prokuradorak edo fiskaltzak ez du bat egiten altsasuko gertaeren auzian epaitegiak hartutako erabakiarekin pentsatzen zenuten nolako galde bat egingo zuela fiskalak hon bueno, alde batetik begira eh, guk eh, manifestazioak eh, deia ldia keingenunean Ikusten genuen, ja, terrorismoaren gaiak enduta zegoela, gaindituta edo zegoela, eta ikusten genuen jarrizako epaiaz e, e, e, e, e, eta zigorrak neurrigadekoak zidela, desproportzionalak, eta ikusten genuen terrorismoak enduta zegoela, baina zigortzen zutela terrorismo modun. E, trampa batean sartu intuzen. Eta hori ere, horrekin ez behin ikusten genula, e, e, injustizia izugarria zela hori, e, eta gaurko e, gaurko berriarekin, ea espero genuen, e, behira, ez genuen nahi, baina espero, duk ikusi genuen fiskalak e, bere e, konklusiak zitunean ikusi genuen erabateko ideologia eta oso subjetibo konklusiak zidela oso ideologikoak, eta sostengoa zen ideologia, eta epaitzen zuena zen ideologia. Ikusi, hori, ikusi dugu baita ere, atxil, azken atxiloketak izan zirenean, eh, lau gazte eh, epaien aurrean agartu zirenean, eta eh, fiskalak erabilizuen argumentazioa eta eman zuen eh, erakutsi zuen jarrera, oso bortitza, oso, oso, oso. Amorruz peteriko e, adieraztenak egin zitun, eta beldurtu gintun. Eta esan genuen, honek zere ingodun, zer reiteko kapaze izango den. Eta gaur ikusi dugu, orduan, hau da mendekuz, mendekuz, eta niña sortzeko e, epaia e, eta zarrera. Haur ez justizia, eta esaten denean botere banaketak errespetatu egin behar dela, Eta justiziaren prinzipioa betetzen adibela eta onartu behar dugulak, gure kasuarekin argi eta garbi ez da betetzen, argi eta garbi ari adibirane eskubide guztiak, eta argi eta garbi justizia politika dago egiten. Aztapenean nion bezala, sustengu masibo bat biltzen ari da, hor, aste honetan ere Nafarroako gizarte, politika, kultura, sindikalismoak loko beharrogeita mahera gileek, batekin nute mobilizazioarekin, gazteak aske usteko eskatuz, nor dira, edo zein zoin azpimaratuko zenituzkezuk, eta azkenean zer sortzen du, lako argazki bat ikusterakoan? Bai, ba, e, hartzen baditu Adibidez eh, partiduak, eh, Nafarroko partidu gehienek eh, deie egiten duten. Hor, bastarrean geratu dira PSN, UPN eta PP. Eh, eskubi, eskubi aldean daudenak, argi eta garbi. Eta Madrid gobozera maleak dudenak. Gero, eh, hor, badaude baitaren eragile sozial asko. Ba, Nafarroko sare sozialak edo hor banaturik daudenak eta jende asko biltzen dela horren ingurun eta beraik ere deia egiten duten. Eta hor daude baitare gazteak Ikusi dugu nola atzo egin zuten baitare e, e, goberluko dela garritzen egin zuten egin bat nun kateatu ziren eta aldarrikatu zuten altasukoak egon gonbe hartzidela. Eta gero, ostegunetik e, diarrat, e, ostegunetik gaurtik e, larun bat harten e, badago iruñako... E, plaza batean ekitaldi bete diko e, egitarago bat, nun e, hor aldearrikatzen da baitare baltzazupak ba, azpegon berko zidela eta justizia nahi dugula. Eta gero baitare, e, Estatu Espainoetik e, jende askoetorriko da, e, hor badaude herri barbinak eta kontutan hartzeko e, Kataluniaren erantzuna hainezekoek baitare deie indute, beraien jendeari, iruñara etortzeko, zasten finean hemen defendatzen dena da benetako demokrazia, benetako eh, eskubide sozialak eta politikoak. Berdin da, altsasun izatea, edo katalunien izatea, edo Madrilen izatea. algarrikatzen dena da, zoritxarrez, hor, horrela gaude, minimo, minimo, etan demokrazia askatzen dugu. Eta Euskal Herrian, erides berdinetan mobilizazioak orain txera ipatoitu zu batzu, gertatzen direlarik sustengu ekintzak, zer rekartzen dute hauek? Bai, bai, ba, Euskal Herrian haien ez dut haipatzen, suposatzen bueno, dut, eta ja, da, gurekin dago, Euskal Herria gurekin dago. E, nafarratik e, bere alazik ginen e, elkartasuna diraztenak jasotzen, eta ba, Euskal Herri herrialde e, guztietatik. Berdin da, egoaldea, e, daipar aldeak, Euskal Herriak, Euskal Herritik babesa hundia jaso dugu. Eta Euskal Herria sentitzen da minduta ikusita nola nundik datorren e, ba, ba, ori, ba eskaerakau eta nundik etortzen den jarrera bortitza hore. Mm. Euskal Herria gurekin dago, guk esaten dugu Euskal Herria altzazu da, altzazu Euskal Herria da bai. Mm. E, Euskaldunen artean ere, Juan Jose Ibarretxe dota Carlos Garaikoetxa, horiek Euskal Autonomia ejkidegoko lehendakari ohiak ere, zuekin direlarik. E, Zer gehiago ekartzen aldute, holako pertsonai politikoak? Bueno, ba eskartzen dugu beraiena beraiena eta horrekin ere bada bestiale bat laguntzen duela elkartasun guetle honetan, ba beraien ekartena, e, e, ba eskartzen dugu beretan, eta oso momentu honean, esanera, ongi etorria. Ba, beraien hil ikusitata, beraiek ere euskal herria egiten ezaten dute. Euskal, Herri, euskal herria, ba, jasaten ari duena, eta jasan izan duena, ba, hau da beste momentu bat. Etortizun era behira e, nahi dugu, eta etortizun askatasune nahi dugu, eta justizia, betegiko, etortizun eraki, eraiki nahi dugu baina ez digute, ez digute usten eta bueno, onkietorriak e, ibarretze eta eta e, nola da beste garaiko etxe e, bai Garaikotzea hori da barkatu, garaikotzearen mm. e bai. Berdin Bukatzeko, um, Bel pues, Pozuetai, Ramesarazu, Adur Ramirez de Aldaren ama zira, uh, presondegitik nola bizitzen du hor, uh, azkenean, uh, azkenean, uh, egoera hauek eta gertakari hauek? Ba behira, gaurkoa, elegitori, hori indik adurrek ez du ezagutzen berarentzat eta bai jokin eta ollan eta beste bestelaguntzak benetako hau gogorra izango da. Ze suposatzen genun ja gaiauste gaindituta genukala eta et, begiratzen genun hori aurrera egiteko eta gausa konpontzeko bai gainean badaukate zigor haundia eta e, neurri gabekoak, Baina beti e, baikorrak izanez eta bai e, itzaropen beti bensatzen borrokatzen zerbait lortuko genula edo proporzionala edo justitziara zerbait urbilduko zela. Itzaropen horrekin egon gara eta beraiek ere beraien buruan gauza bera. Beraiek itzaropetua zeuden gorko berriarekin tokatuko zaie berri dore hori ba, barne datzea baina beraiek esaten digute egon lasai eta jarraitu borrokatzen eta guk hori buruan daukago guk zeraiek ikusten badugu ondo daudela guretzako ingarra da eta ezin da e, e, e, osea eh indarra hartzen dugu elkartasunetik ingarra hartzen dugu gure seme alabanda seme naiz eta momentu batzuetan nekatuik egon ba e, seri indarrakartu eta berriz ere aurrera. Eta hori da egingo duguna. Mm -hmm. Belpozu eta egan bezala beraz altxasuko hauzian zurexemea ere zigortua izan dena du jamig ez dehalda. Baizkerrik hainitz eh, eta larun batean egan bezala irunian eh, itzordua manifestaziorako mirezker. Mirezker zu egi, eh, biotziatzez. Eh. Itz eta putz Hatzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, oskal irratietan. Eta eman kizuna bukatzeko, kantuz, kantu gurekin, fe, maia muruaga biztan dena, Hatzaldeon. Hatzaldeon. Bukatzen nogu saioa, gainera, gure harteko sola ere gauk bukatzen da, maia, azkena, azkena? Bai, penarekin, penarekin. baina gaur agur esamarko. Zan, bai, zenbat bat Ola hola egiten dugu labla-bla, eta kasik batzutan deuse jangabe, baina beti zerbait pasatzen da ez, gure hartan. Bai, bai, beti bada zerbait. Alde batera edo bestera, baina bai. Eta bai, kantuzkantu eman kizunik keste izanen ondoko urtean beraz, edo beste... oraindik ez dakigu, ah. mikusiko, baina baliteke hortan gelitzea ez dakigu. Dena-dena, kulturak bai. loan gelituko zira. Hori da. Bo. Bido maila da hitzta puntuekin egiten inon hori gustatzen zitzailana ere zerbait galtzen da hor. Bai, zuguste, ba dena beti bukaerak zailak izaten dira, eh, gaus guztientzat. Ia. Gero formula Eri? berri bat aurki dezakegu ere, eh, herentsa? Ah. Abaie, ah, eh? presira? Bai, tarte berri bat ireki edo bai, bai. Ez bazira behartua ere egiten aldugo zerbait? Bai, moski. So auch wir etwas wieder, wisst, was eginen. <laughs> Ez gara hasiko, ea atzean gertatzen den guztia kontatzen. Ados, bo, sekretuak, sekretu gelituko dira beraz. Bo, ere badugu zarbaita aipatzeko gaur biharko kantuz kantu, eta zure gomita nori izango da maia. Bihar, eh, maialen alfaro izango gugu gomitatu, diska bat, atera baitu. Eh, aitortu berriz zute, ez dakitara deuz, diska honi buruz, bere ere zer guti dakit, nahizta maialen alfaro ezagutzen dugun, eta ara, ba, deskubritzeko aukera derra izango dugut, anik uste, aurtengo denboraldia, e, ba, bururatzeko edo, bai, uh -huh. e, emankizun polita izango dugula. Dudarik ez dut, hau txoso edera baitu. Bai, eta lasaitasun zerbait ekarriko baitu, ere, hori baita, bere diskoa eta musikaren Elburua zakit, bainan bainzat, uh, bere misioetariko bat. Bai, e, sofro da ez? Eh? Hori da, sofro musika egiten du, eta diskoan, uh, bainik egea esku artean baitut diskoa, eta goiz ere urte guzian, uh, egin baititu, kantu sorkuntzak, hortik doa bere proiektua, bizi proiektua ere, erraiten alda, eta ba, itzen bidez, kantuaren bidez, barneko lasaitasuna, ere burua, zure buruarekin akordatzea gango dugu, eta e, ispirituan lasaitasunez bizitza helburua baita, kantuak ere, hortik doazte ikusi dudanez, e, itzak begiratuta behintzat, bihar desko bai. guretuko zuberaz, bihar zurekin izango baita maialen. Hori da, maialen alfaro izango gurekin, eh, deskurrituko ditugu kantuak, eta bide hortarik, ba... Kantu bat. Kantu bat ekin buratuko. Gai. Gainera diskoan uh, ekusten otor eskuarte, eskuartean baitut berriz. Sofro musika jastabat ere bauzu diskoaren bukaeran. Ama bat minutuz, zordona, ez dakit uh, zerre maiten duen. No? Bailan diskoarekin ere sofro musika pixka bat uh, eskain zendu. Bla, bla, mm -hmm. bla, kantua. izango da beraz gure agurtzeko kantua. Azkenen ongi bilduma egiteko. Gure arteko bla, bla, bla, politeia gura emaiteko maia muruaga. Esquerricanich Esquerricanich placer bat izan da eta ondoko ondoko aldiz arte izango bizut. Eh? Egunerokoan segituko baitugu. Bai, ikia. Elkar larnean. Bai. Jo maya, sonuncha. Jo. Guru aga intumana zen bla bla bla. judia dena kritikatu, dena menperatu dena manatu dena ostopa tu dena kontrolatu nahi manipulatzen gaitu beti zerbait ereideko ala geitzeko badu ala geitzeko badu Bur gaitumanatzen bla la bla, bla. buru gaitumanatzen, bla bla, bla bla bla Mere bla Nere buruagaitzexi ametxake batxi ni batan nezin Gitarbidea etxi, autoestima jautxi, gaitasuna guti etxi. Jujamendurigo gorrena, kaskotan ningneri. Errespetu falta faltaundiena, geienetan ningneri. Geienetan ningneri. Gurua gaitu manatzen blan bla bla buruagaitumanatzen bla bla bla bla bla buruagaitumanatzen bla bla bla, burua bla bla bla bla bla buruagaitumanatzen bla bla bla bla bla buru shoalak geldibiotzariadi Ixiltasunaren aldi Lasaitasun labaledi Mezuak argi Biziaren iturri Horainan indarrantxen dituz Prezentzian bizi Mende untako erronka Buruko blablari aski Buruko blablari aski Burua gaitu manatzen, bla, bla, bla. Burua gaitu manatzen, bla, bla, bla, bla, bla. Maia lehen alfarubiak, maia murua atxaldeko lauetan. Hortan bukatzen da hasteuntako itz eta putz bildumak ursaian bezala larumaten atxaldeko uh, lauetan, bai, eta igandean, egoerdi alde hortan, ere, eta Internetin interneten ursaian bezala euskalirratiak puntu eusen. Elduden hastean, ebe dugu, azken hastea izango da, itz eta putzena, sasoin erako eta bizi guzirako behar dira, bai, bai. Izan lontxa, seiak euskalirratietan...